BOKTU 70. 70. 70. Chock. Vill jag ha något? Vill jag ha något? Kunnar du surburin? Vill ni röka? Vill ni röka? คุณอยากเต้นรำไหมว i l นีดันซ s a v i l นีดันซ s a คุณอยากไปเดินเล่นไหมว i l นีดูอุทโอ้กอวิลนีผมอยากจะสูบบุหรี่ฉันก็จ k อยากสู l บุหร ka คุณอยากได้บุหรี่สักมวนไหมว i l l d u ha en c i g a r e t t เร็ l วิลล a ดูฮาวันซ t เขาอยากได้ไฟแช็ก han vi ลล์ฮาว์เอลด์ฮัผมอยากดื่มอะไรหน่อยยาสกุลวิลล์ยาหา a وع ท์ทัดริกะยาสกุลวิ l ล์ยาหาน وع ท์ทัดริก a Jag skulle vilja äta något. Jag skulle vilja äta något. Jag skulle vilja vila mig lite. Jag skulle vilja vila mig lite. Jag skulle vilja fråga er något. Jag skulle vilja fråga er något. j a g Jag skulle vilja be er om något. Jag skulle vilja be er om något. j a u g skulle vilja bjuda in er på något. Jag skulle vilja bjuda in er på något. Kun ta upp nåt b r Vad vill ni ha? วว่าวิลนี่ฮคุณจะรับกาแฟไหมครับวิลนี่ฮาว n อ a คาเฟ่วิลนี a ฮาวเอนคหรือว่าคุณจะรับชาดีครับหรือสก k ลนี่เหลเร่วิอเราอเราอยากจะขับรถกลับบ้าน Vi skulle v i l j a åka hem. Vi skulle v i l j a åka hem. Kunnar du ta en taxi med mig? Vill ni ha en taxi? Vill ni ha en taxi? På kajak två rastar. De vill ringa. De vill ringa. Karuna by i.